Hədid surəsi Mədinədə nazil olmuşdur 29 ayəd Bağışlayan Və mehriban Allahın adı Göylərdə və yerdə nə varsa Hamısı Allahı təqdis edib Şəninə təriflər deməkdədir O yenilməz qüvvət Hikmət sahibidir Göylərin və yerin hökmü Onun əlindədir Dirildən də Öldürən də odur O hər şəyə qadirdir Əvvəldə Ahırda Zahirdə Batında odur O hər şeyi biləndir Göyləri və yeri altı gündə xəlq edən Sonra ərşi yaradıb hökmə altına alan odur O yerə girəni də Yerdən çıxanı da, göydən inəni də, göyə qalxanı da bilir. Siz harda olsanız o sizinlədir. Allah sizin nə etdiyilərinizi görəndir. Göylərin və yerin hökmü onun əlindədir. Bütün işlər, axırda ancaq Allaha tərəf qaydarlacaqdır. Gecəni gündüzə, gündüzü də geciyə qatan odur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 Sizə nə olub ki, Allaha iman gətirmirsiz? Hələ bundan da əvvəl, Allah, siz ulu babanız Adəmin belində, yaxud ruhlar aləmində olduğunuz zaman, yalnız O'na iman gətirəcəyiniz barəsində sizdən əhd almışdır. Əgər əvvəl-ahir iman gətirəcəksizsə, elə indidən gətirin, bu sizin üçün daha yaxşıdır. Sizi zülmətlərdən nura, Küfürdən imana çıxartmaq üçün öz bəndəsinə Müəmməd əleyhissalama açıq aşkar ayələr nazil edən odur. Allah sizə şəfiyyətlidir, mərhəmətlidir. Ey insanlar, sizə nə olub ki, mal dövlətinizi Allah yolunda xərcləmirsiz? Halbuki göylərin və yerin mirası, bütün sərvəti eləcə də siz, Öləndən sonra qoyub gelecəyiniz malın hamısı Ancaq Allahındır Sizlərdən mal dövlətini fətdən Məkkənin fəthindən əvvəl Allah yolunda sərf edənlər Və müşriklərə qarşı vuruşanlar Başqaları ilə eyni deyirlər Onlar mallarını Allah yolunda fətdən sonra sərf edib Döyüşənlərdən dərəcə etibarilə daha üstündülər Bununla belə Allah onların hamısına Həm birincilərə Həm də ikincilərə Ən gözəl mükafat Cənnət və əd buyurmuşdur Allah Sizin nə etdiyilərinizdən xəbərdardır Kimdir o kəs ki Allah yolunda könül xoşluğu ilə borc versin O da onun ərazini qat-qat artırsın Onu həm də çox qiymətli bir mükafat Cənnət gözləyir O gün O gün Qiyamət günü, ya Peyğəmbər! Mömin kişilərin və qadınların səmimi etiqadları və dünyada etdikləri yaxşı əməllər müqabilində nail olduqları iman nurunun onların önlərindən və sağ tərəflərindən axıb şöylə saçdığını görəcəksən Mələklər onlara deyəcəklər Bugün sizin müjdəniz ağacları altından çaylar axan cənnətlərdir Siz orada əbədi qalacaqsınız Bu, böyük qurtuluşdur, uğurdu. O gün münafiq kişi və qadınlar iman gətirənlərə, Bizi biraz gözlüyün ki, nurunuzdan bir qədər işi qalaq, diyəcəklər. Onlara belə cavab veriləcəkdir. geriye dönüb işi qaqların. Bu sözlərdən sonra onların, möminlərlə münafiqlərin arasına, qapısının içəri tərəfində mərhəmət və bayır tərəfində əzab olan bir səd çəkiləcəkdir. Münafiqlər, divarın içəri tərəfində olan möminləri səsləyib deyəcəklər. Məyər biz dünyada sizinlə birlikdə deyildikmi? Möminlər belə cavab verəcəklər. Bəli, bizimlə birlikdə idiz. Lakin siz özünüzün ifaqla, ikiyüzdülü ilə fitnəyə saldıqsiniz. Fitnəyə salıb, məhvəd üşar etdiniz. Siz möminlərin başına bir fəlakət gəlməsini gözləyirdiniz. Allahın birliyinə Mühəmməd əleyhisselamın peyğəmbərliyinin Həqiqiliyinə şək edildiniz Allahın əmri Ölümünüz gəlib çatana dək Sizi xam xəyallar aldatdı Sizi Allah barəsində Allah rəhəmlidir Bütün günahlarınızdan keçər Sizə heç bir cəza verməz Diyə o şeytan tovladı Ey münafiqlər Bugün artıq nə sizdən Nə də kafirlərdən günahlarınızın bağışlanması üçün Heç bir fidyə qəbul olunmaz Məskəniniz cəhənnəmdir Sizə yaraşan odur oran necə də pis sığınacaq İman gətirənlərin qəlblərinin Allahın zikri Və haqdan nazil olan Qur'an üçün yumşalması vaxtı gəlib çatmadı mı? Onlar özlərindən əvvəl kitab verilən kimsələr Yahudilər və haçpərəslər kimi olmasınlar Onlarla öz peyğəmbərləri arasında uzun bir müddət keçmiş və öyüd nəsihəti unutduqları üçün qəlbləri sərtləşmişdir. Onların şoxu Allaha asi olan fasiqlərdir. Ey insanlar, bilin ki, Allah torpağa öldüyüdən sonra təzədən can verir. Biz ayələri sizə belə müfəssəl izah etdik ki, bəlkə ağlınız başınıza gəlsin. Şübhəsiz ki, sədəqə verən kişi və qadınlar, Allah yolunda gözəl, könül xoşluğu ilə borc verənlər üçün əməllərinin səvabı qat-qat artırılacaqdır. Onları həm də çox qiymətli bir mükafat gözlüyür. Allaha və Peyğəmbərlərinə iman gətirənlər, məz onlar öz Rəbbi dərgahında olan siddiqlər, özündə sözündə doğru olanlar və şəhidlərdir onların qiyamət günü öz mükafatları və qıl körpüsü üstündə onlara yol göstərəcək öz nurları vardır. Kafir olub, ayələrimizi yalan sayanlara gəldiydə isə, onlar cəhənnəmli idilər. Ey insanlar! Bilin ki, dünya həyatı oyun-oyuncaq, bərbəzək, bir-birinizin qarşısında öyünmək və mal dövləti, oğul uşağı çoxatmaqdan ibarətdir bu elə bir yağışa bənziyir ki, onun yetişdirdiyi bitki, məhsul, əkinçilərin xoşuna gələr. Sonra o quruyar və sən onun saralıb solduğunu, daha sonra çörçöpə döndüyünü görərsən. Dünya malına aldadanları, ahirətdə şiddətli əzab, dünya malına uymayanları isə, Allahdan bağışlanma və razılıq gözləyir. Dünya həyatı, Aldanışdan, yalandan başqa bir şey deyildir Ey insanlar Rəbbiniz tərəfindən bağışlanmağa Və genişliyi yerlə göyün genişliyi qədər olan Allaha və onun peyğəmbərlərinə iman gətirənlərdən ötürü hazırlanmış Cənnətə nail olmağı üçün Yaxşı əməllər etməkdə Bir-birinizi ötüb keçməyə çalışın Bu Allahın dilədiyi kimsəyə əta etdiyi lütftur Mərhəmətdir Allah çox böyük lütf Mərhəmət sahibdir Yer üzündə baş verən Və sizin öz başınıza gələn Elə bir müsibət yoxdur ki Biz onu yaratmamışdan əvvəl O bir kitabda Lövh-məhvuzda Yazılmamış olsun Bu Allah üçün çox asandır Bu sizin əlinizdən çıxana Kədərlənməməyiniz Və sizə verilənə də sevinib-qürlənməməyiniz üçündür. Allah özünü bəyənən, özü ilə fəxr edən heç bir kəsi sevməz. O kəsilər ki, həm özləri xəsisliyədər, həm də xalqa xəsis olmağı əmr edərlər. Kim Allahın əmrlərindən, öyüd nəsihətindən üzdündərsə, ancaq özünə zərər edər. Həqiqətən Allah ehtiyaçsızdır. Şükrə və tərifə layiq. Andolsun ki, biz Peyğəmbərlərimizi açıq-aşkar dəlillərlə, möhcüzələrlə göndərdik. Biz onlarla birlikdə Allahın hökmlərini bildirən səmavi kitab və ədalət tərəzisi şəriyyət nazil etdik ki, insanlar bir-biri ilə ədalətlə rəftar etsinlər. Biz həddindən artıq möhkəm olan və insanlara fayda verən dəmri də icad nazil etdik. Mədənlərdən çıxartdıq ki, Allah özünü görmədən ona, onun dininə və peyğəmbərlərinə kömək göstərənləri, dəmirdən düzəlmiş silahlarla, kafirlərə qarşı vuruşan mücahidləri bəlli etsin. Həqiqətən Allah yenilməz güdrət, qüvvət sahibidir. And olsun ki, biz Nuhu və İbrahimi peyğəmbər göndərdik. Peyğəmbərliyi və kitabı, tövratı, zəburu, İncili və Qur'anı onların nəslinə verdik. Onlardan doğru yolda olan da vardır, çoxu isə Allahın itaətindən çıxmış fasiqlərdir. Sonra onların ardınca Musa, İlyas, Davud, Süleyman, Yunis və başqa peyğəmbərlərimizi yolladıq. Onlardan sonra Məryam oğlu İsa'nı göndərib ona İncil verdik. Onun ardınca gedənlərin qəlblərində, Bir-birinə şəfqət, mərhəmət oyatdıq. Onlar özlərindən rahibliy, tərki dünyalıq icad etdilər. Biz onu, rahibliyi onlara vacib buyurmamışdıq. Onlar bunu Allah rizasını qazanmaq üçün etdilər, lakin ona layiqincə əməl etmədilər. İncili təhrif edib, i̇sa Allah bildilər. Məhəmməd ə.səlamın peygəmbərliyini dandılar. Biz onlardan iman gətirənlərin mükafatlarını verdik. Onların çoxu isə Allaha asi olan fasiqlərdir. Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun və onun Peyğəmbərinə iman gətirin ki, Allah sizə öz mərhəmətindən iki pay versin. Sizə qıl görübsü üstündən gedməyiniz üçün nur bəxş etsin. Və sizi bağışdasın. Allah bağışlayandır, rəhmədəndir. Mühəmməd əleyhisselama iman gətirməyən kitab əhli bilsin ki, onlar Allahın lütfunə, mərhəmətinə, dilədiyi kimsəyə peyğəmbərlik əta etməsinə heç bir vəçləmanı ola bilməzdər. Şübhəsiz ki, lütf, mərhəmət, neymət Allahın əlindədir. Onu istədiyinə bəxş edər. Allah çox böyük lütf, kərəm sahibidir.